Не знаю. А давайте підемо в кіно. У нашому кінотеатрі якийсь новий фільм крутять. Ходімо? Ходімо, погодилась Олена. Іро, ти йдеш? А фізкультура? Пропуск відпрацьовувати доведеться. Ой, та цур тому пропускові. Разом відпрацюємо. Біжимо швидше. Якраз на 10-20 устигнемо, скомандувала ліка. І подруги кинулися по рипучому іскристому сніжку, до зупинки трамвая. Не встигли вони звернути, як ледве не збили з них ту саму Манну Кашу, куратора їхньої групи, Світлану Іванівну. "Ой, вибачте. Здрастуйте, Світлано Іванівно!» хором привіталися дівчата. "Здрастуйте, здрастуйте. А куди це ви і чому одягнені?" "А у нас зараз фізвиховання буде, Світлано Іванівно", знову гуртом відповіли подружки. «Фізвиховання? А, ну то ідіть, ідіть! А хіба вам у цей бік? Я просто хотіла колготки поправити, от ми заріги ріги повернули», – відрепортувала ліка. «А, колготки? Ну гаразд, ідіть, бо ще запізнитись? і я піду у мене практичне заняття». І Світлана Іванівна заклопотано рушила до центрального входу. «Ой, дівчатка, а що як вона перевірить, були ми на парі чи ні?» Нерішуче почала Іра. «Манна каша? Не перевірить! Вона вже забула, що зустріла нас!» – упевнено виголосила Анжеліка. «Ні, я ліпше поїду на фізкультуру!» – вголос міркувала Іра. "Ірко, ну чого ти така? Ходімо в кіно, а тоді все, відпрацюємо разом!» – узялася переконувати її Ліка. «Ні, я поїду на фізвиховання!» – остаточно вирішила Іра. «Усе!» «Бувайте, бо я вже спізнююся!» І вона помчала до тролейбусної зупинки, на бігу, виглядаючи в юрбі когось із дівчат свого курсу, щоб коли вже спізнюватися, то не самій. «От Єрка завжди так!» обурилася Анжеліка. Взяла Олену під руку і попрямувала з нею до трамвая. «Її на жодну найневиннішу авантюру не підіб'єш!» Я навіть здивувалася, коли вона рушила з нами. Думаю... Невже Ірка справді прогуляє пару? Не розумію, як вона живе. Ні з ким не зустрічається, на вечори не ходить, після занять відразу додому. Ну, у кіно ж вона з нами іноді ходить. І на вечорах кілька разів бувала, заступилася за подругу Олена. А все одно диха вона якась, рішуче мовила Ліка. Гаразд, марші біжимо, саме трамвай йде. І дівчата поквапилися до зупинки. А Іра тим часом їхала в тролейбусі, затиснута між дебелим чоловіком і такою ж бабусею з мішком, та думала про своє життя. Вона чудово розуміла, що не дуже вписується у веселе та безтурботне товариство своїх ровесниць, але свідомо не прагнула щось у цьому змінити. Точніше, вона дуже-дуже хотіла б жити по-іншому, бути інакшою але вважали, що для неї це неможливо. Тож змушували себе упокоритись і не мріяти даремно. Іра росла в родині алкоголіка. Батько пив запоями. Хоча у періоди тверезості знову ставав цілком нормальною людиною, розумним, еродованим, багато читав і мав славу непоганого фахівця у своєму ділі – Іра. Була ще зовсім маленькою, коли одного разу батько з накинувся на неї з кулаками за те, що вона спробувала відібрати в нього пляшку. Зробила вона це з наївності, та ще тому, що так завжди чинила матір. Тепер, у свої 20 років, Іра розуміла, що ховати спиртне, не давати на випивку грошей, викликати міліцію до розшаленілого пияка – все це не може допомогти. Викорінювати треба причини, а не намагатися заглушити наслідки. Адже, як розповідала мати, батько пив не завжди. Починав, як і всі, потроху, уже коли вони були одружені. Отже, вважала Іра, можна і слід було зробити все, щоб запобігти цій жахливій ваді. Тепер батькові запої тривали по 10-15 днів при цьому він нічого не їв а пив усе підряд від горілки до одеколону валявся під магазинами та парканами частенько ночував у медвідтворезнику до кінця запою схудлий зарослий щетиною брудний обдертий із синцями і саднами він перетворювався на справжнє чудовисько але не таке як у пурпуровій квіточці Добре й а страшне й відразливе. Квартира, а надто спальня, у такі дні ставала просто непридатною для життя.